Eixo, hemen gaude, lagarren jarduera azteko prest, eta konturatu bazarete, abestia segundu batzuk egi hau utziet, eta arrazoi badauka. Ez dakit ezagutzezuten balsa ba, segurera so, eski dagoen balsa ezagunenetakoa izangoa, sostako bitxen bigarren balsa, e, sezben konpozatutakoa eta han oso ezaguna zena. E, kasualitatez, e, bueno, jarduera hoen irekira egiteko erabili dit, baino laugarren jarduera honekin lotura handia dauka. Laugarren jardueran memoria, ondarea eta osko historia lan duko odet. eta prinsipioz, zer hati dauka lotura? Ba, hor, ipatzen zaigun e, daustoko guagun horretan, ondare bizia izan, izena izenaduen e, atal horretan edo proiektu horretan, agertzen dira, e, gerra zibila dela eta, e, bueno, erbestera joan barri izan zuen jendearen historiak, eta nik urbilean badaukat e, horrelako historia bat, nire aitona eta bere e, arrebak joan barri izan zutelako erbestera, Ma familia komunista batekoak zirelako, eta bueno, IES egin barri izan zuten bizira unagal izateko. Ize ba, berez, e, sez bera joan zen, errusiara joan zen, eta handik, itzulizu zenean, e, beti, e, bueno, berari gehien gustatzen zaion, hango errusiatik ekarri zuen abesti kutxunenetakoat, e, hau da, e, sostako itxen bigarren balsa, E, mundu mailan e, oso ezaguna dena. E, kontua da hori <coughs> nik kontatzen dizu edala, badak idalako horrela zela, eta niri ba, familiatik e, kontatu didatelako. E, ize bak <coughs> askoitze egiten zigun erruziari buruz, eta han bizitu zuen guztiari buruz, baina guztia nola bait, bere ezagutza guztia, gure familiaren ezagutza kolektiboan gelditu da baina jaso gabe, e, proiektu hau ikustean hainbat pertsonak parte hartzen dute, Rusian ere egon zena, beste toki tokibatutan ere, baina Rusian eta Ukrainian eta beste hainbat okitan egon pertsonaen elkarrizketak agertzen dira, eta jasota gelitu den hola baita e, beraien esperientzia. E, nere izabaraena ez, ez zen jasota gelditu izan ere e, bagenokan erriko, za historia batekin programatua zera jasoketa hori egitea biarekin hitze eginaz egon, prestatua zegon baino eh grabaketa egin baino astebatzuk lehenago istripu bat izan zuen eta istripu horretatik ezen esan berreskuratu. Ba bueno, e, istripu horren ondorio ze ospitalizazio luze batean izan zuen eta gero memoria galtzen hasi zen eta ba hortik aurrera bezen posible izan bere jakintza eta esperientzia e, jasotzea. Nik beti izango dut, e, pena hori e, gogoan. E, eta, bueno, alare hori erlati bizatuta e, izan ere e, bizateriaren historian ez, e, gaur egun arte behintzatu horrela izan da e, langile edo klase sumekoa garen artean gure historia eta historioak ez ditu inor jaso eta, bueno, Ba, reizena ere orgelituko da behinzaat bera kontatu zigunaku badakigu eta baitu ba, beste modu batzuk hori e, berreskuratzeko. eskuratzeko eta ono. Da zen laetetan justu hori ba, egiteko asmoa daukait bigarren e, ze iturien bitartez, bigarren graduko iturien bitartez e informazio hori e, jasotzeko asmoa daukau. E, kontua zein da,... Ba, e, hemendik aurrera hori asko aldatuko dela. Izan ere, medio digitalek posible egin dute edo zein pertsonaren e, nola baiteko memoria edo kontakizuna historia e, jasotzea eta neurri batean gordetzea. Baina nola gorde nor gordetzen du, zeren arabera gordetzen da, ez, e, galdera galdera pertinenteak di eta eta zailak, ez, en, nahizta horrelako e, grabazioak, e, testimonioak eta jaso hori non gelditzen den, eta Menetan memoria bezala gelditzen den edo galdutako artxibo digital bat bezala gelditzen den, ba hor bueno, ba, asko dago egiteko horren inguruan. Hor kontua da, mintzat, <coughs> gu eh nolabait eh herritarron historia jaso naiko genuken eh, eh, pertsonak edo interes adukagunak, ez, eh, e izatea eh auzkondarearen garrantziaz, ni hori dudatik kanpo dagoen kontua da baño Aozko ondare horrek eh historia jasotzeko eta gordetzeko daukan gaitasunaz, e, izugarria dena eta orain arte e, oso zaila zena. Eh orain arte herritarron historia normalean eh eh ze juizioetan, juizioen aktak, ezkontza eta, ez? E, lurren salmenta aktak eta e, padroietan eta gelditzen ziren bereziki eh agian e, Prentxaren agerpenak hori norri batean, eta korronisten agerpenak, ez, herrietako korronisten agerpenak hori nolait pixka aldatu zuen, baina orain paraima digitalak era erabat e, aldatzen du, eta herritar historia ja, jaso daiteke. E, jaso daiteke individuetatik hasita. Kontua zer jaso eta nola jaso, lehen esan dut. Horren e, inguruan ez dut uste e, orain dik, e, erateko lanketa dagoenik. E, proposatutako huegunean, deustuko unir txitateak egin dako ondare bizia proedituan, ondare bizia, ez? hitzak e, berak esaten duen e, moduan, ikuste uste hori saiatu zen, ez? Orain bizia zen ondare hori, ez? Engertak izun batena, ez, e, Gerra Zibilean, exilioa biziberri izan zuten pertsonen ondare hori e, jasotzea posible zen oraindik bizirik zeduelako esperientzia hori izan zuten pertsonak eta, e, nolait, bideo formatuan eta modu sistematizatuan e, jasoitzen ez zen, ez? uvb e, ere, eh, bideoak eta, ez? UVB-eko e, eh, rekurtsoak ondo erabilteta. Osemantikoa deitzen zen hori, ez? Bueno, gaur egun ere hori da, baina eh, baino, e, momentu batean, ez? Eh, asko landu zen gosemantikoarean bitartez e, bueno, jasotakoa. Gero, iruditzen zait ikuspegi hori neurri batean eh ez dakit e, dilu dela eta e, informazioa asko jasotzen dela webetan baino esagunuk eurokorrean eh ez bereziki ondo erreferentziatuta edo ez edo, edo bideoan dagoen informazioaren inguruko informazioa gutxirekin horre izan dezakego eh zehamatas defizit hondbi bat e, baina e, baino gainera zer zerari da gertatzen orain e, arte Ez, bai proiektu honek, ondare bizia proiektuak, bai kontatuetan nire izabaren e, historiak, nola bete, horrein arte historia ditu dugu norrekin e, lotura izan dezakez, herritarron historia izan da ere, nola beteko e, balio kolektiboatekin e, lotura izan dezake, baina e, tresna digitalek eta gaitasun arxio gaitasun digitalak zertara gama, gara matzan, ba, gure bizitza osoa ere, ez gure historia pertsonalak, hau da, individuen historiak ere, jasotzeko gaitasuna e, lortzetik hurbil gaudela. Eh? Horrek, inkluso distopikoa diren e, estenariotara garamatza larik, hau da, gure bizitza guztia erregistratzen bada gu, doze momentuan, bueltatu behitezke, doze momentuan, egin edo esan genuen zerbaitedera, eta zura eski beti ezaigu hori interesatuko, ez, hori telesailen batean ere eta ez eh zientzia fiksioezko historietan ere, nolabait eh memoria osoaren gordetzea ba bueno eh berehala arazoak erakusten ditu eta horren inguruko eztabaida etikorik ez detuzte oraindik eh bereziki egina dagoenik, ez? hau e, e, da, hor dago ez? hanzteko e, eskubidearen ilosoa, e, oso oso garrantzitsua hau da anztea, edo egin dagun zerbait, edo gure bizitzan gertatuen zerbait, anzteko eskubide hori izan dezakegu, zura eski konfiguratuak gauden bezela, mentalki konfiguratuak gauden bezela, osasungarria ere bada, baina teknologiak eskaintzen digu, hori ekiditeko aukera edo eskainiko digu. Edo ja gertzen hasi dira zerbitzuak, e, hori eskaintzen dutenak, e, du lagutxi telebistan ikusten nuen, zera ez, ez? E, familiaren memoria gordetzeko eh zerak eh zerbitzuak eskaintzen hasi dela eta norkerak hitzen du zer gorde nahi dagon ez edo norkerak hitzen du momentu batean e, zer ezagutu nahi dagon nor badaukagu ezta bai da ezta bai da hundi bat eh gainera zerbitzu bezala ematen bada e, zerbitzu pribatuen bidez ematen bada e, pentsa dezakeu horrek ere eh gafam edo e, zera E, Korporazio handien eskuetan bukatu zakke du informazioa izan daitekela eta horrek ja ere beste ezt bai da etiko eta politiko batzutara garmatza zen. Gure bizitzen memoriaren e, jakintza horretatik ba, pentsatzen du ere. estraktivismo asko datuen estraktivismo asko egiteko aukerak izanen direla beraz. E, hori e, zentsua izan dezake, historiaren eta memoriaren e, ikuspegitik, gure bizitza individualen e, memoria hori jasotzeak, baina beti ere kurazioaren ikuspegi kolektibo batetik egiten bada, ez? E, ikuste, hau da. E, zer gordetzen den hori, alait, e, interes kolektiboaren edo, ez? E, behar kolektiboen, e, bueno, e, ikuspegi do filtro batetik badator. Hombre, nork, e, norkenak itzen du hori. Ba, hori ere ez da behar dagoa da. Baina, e, adibidez, ez? E, izan daiteke, ez? E, askotan herrietan, e, ez? E, beti es exist bueno, existitzen denetik existitu izan diren kronistak, ez? Eh kronista sozialak edo, ez? E, herrian gertatzen denaren kronista hoien nolabaiteko eh kurazio digital ze e, automatizatuak ere, ba, diseinatu diseinatua daitezke eh segurasksi. Baina bueno, ez da bai da luzea da, bitartean baitugu eh proiektu berrealak e, martxan, ahotsak Ez, e, proiektua adidez e luxu komunala irutzen zait zorrakiz hizkuntzalaritzaren ikuspegitik egindako proiektu batek e, gero ez e, herritarrron historian ere e, daukan sarbidea eta bueno daukan interesa oso oso e, garrantzitsua da eta hori osandakoa e, pentsatzen Juan gara e, dauzkagun tresnekin se ze, zer ordena degun ze memoria gorden edun, ondarea zer den, ez, hor galdera botologa dago, eta nola behit, haozko e, historiari edo e, garantzia ematea e, tokatzen zaigu. Gero haozko historia horren e, jasoketa eta filtra, filtroa eta kurazioa nola egin, ba, ba, landu barko dago zerretizango da.